پینزم سورته پس د سورته النساء او یو سل دو لسم د اخیرو سورته نو کې پس د سورې فتح نه دیو جن اوفسرین وې چې سورته مایذکه منسوخ نشته ناخذ اخیرو سورته نو زینا رست صرف سورې توبه او سورې نصر نازل شوي مناسبت مخ کے سردار چلتا اسلام معاشریه و چې معاشره په صبانسې کې په احکام درعیت او په احکام سلطانیه او دې کې امور مسلحه بیانې دغه معاشریو ازويم جزء دې اكل او شرب خوراک سکاک دا دغه یو دی دې سره اسلام راځي ناګه په ډېر تفصيل سره بیان کو دیم چی یعود دی چی دا چې مخکې دیهود او قباحتو ن ذکر شو کنه حضرت کبوی چې مولاتو والسلام وکوي لا تتخذو اليهود والنساره پندوستوم کې عالبا چمنې سي دي په دوستا یې سارا قباحتو نام وره دا بیا هم دې سره محبت کوي ریم <تصفح> دا چلت کې بیان شټول وا الله ولا تشرکو او دې صورت کې بشر کې فعلی محرما نیازات د دې شرک فعلی بی د او بیانې <تصفح> صلیرم دا او چوي کې خطاب عامو یا ایو الناس تقو او دې کې خاص خطاب دی ایو الذین امنو ولې خاص خبره ده پکې کنه وینځم دا او چغې کې یو قسم محرمات حرمت علیکم امهاتکم هغه جدا هو هدي کې بل قسم محرمات بیانې یی تړاو د خوراکس کا اکثره دي شپغم دا او چا, چا خير کوي وبین الله ولکم نو سوره مائده دا غي بیان شوړو کو کوي يو وبینو وضاحت او هم دا, دا چلته امویلو کونو قوامینا بل قسط شهدا ل الله دلته هم مې کونو قوامینا فل تجدا عوارذ دلته وجدا ذکر کای او تم دا چلته منافقان حل بیان کړه چې نمنکم لمن ليبط عنا خلق دا خلق وچې رستقید جهاد نه خلق لره کنا او سور امائده کی بے پورا مثال بیان کی موسیٰ علیہ السلام دا زمانی متقاسلین او نحم داو چی حل تے ذکر کو فبما نقضیم میساقهم سورت امائده بے آنی میساق بیانی چدا سنگا و آداؤ چدا دین آغاز تشویوا ادیماتا کڑا اداغی میساق تفصیل لدلتا لسم دا چل ته ویلی او فل يغيرن خلق الله چې شیطان وي زبدي سردا سي چل کومه چې دیبا مخلوق بدلي نخيبه په کې د غیر الله لپاره نو سورته مايده کې بل اړین مون نو واخله چې بحیرا صاحب او سویلا حم داو کنه ټولې حرام کړې په ځان باندې دعوه ده سورت تا رد شرک فعلی او ام امور مصلحا او ده سورت تقسیم شوه دی لسو قسمونو تا لس بابونو دی باکی ار باب کی مستقل خبر اوال باب ده پینزو آیاتونو که او اغیقی څلور مسایل چہ لا حرام کړی دی حرام دی چہ لا حلال کړی دی حلال دی چې دلته پنوم منل شي دی دغه د دی لا تحلوا بذتیونکه او چې د غیر الله پنوم منل شي وی دی دغه نجاست دی دا شیطان کار دی دانته نو ساته دا څلور مسایل ویاني پاول باب کې پینځو آیاتونو کې ادويم باب کې امر مصلح مسلې د صلوات او د اړیدو طهارت دا ځکه کې کی امر مصلح اصل د صلوات تم پینځو آیاتونو کې د ټول سميات دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا باب دی پیادرین باب دو لسم نشورو کوي اوغی کې متقاسلین و ناقزین و ذکر ناقزین چې عدی ما تکلیوا و لقد آخذ اللہم ایساق بنی اسرائیل و باس نامنهم درین باب اوغی که ناقزین و ذکر یہود نسوارا <تصفح> دا پوره شلمه یاد پوري دريم باب ده سلورم باب د شلم نه شروع کی اوږي کې د متکاسلين او بيان چې سستی کول او پوجېहात کې ويز قال موسی لقاو مہی يا قا مذکرو نعمت الله سلورم باب کې متکاسلين سستی کول کی بواجهات کې دا ويشتم پوري ویشتم پوری دا باب دا سالورم پینزم د دا ویشتم نشورو کئی وطلو علیم نبا ابن آدم بالحق اب آغی کی دری خبر را مکڑی یو یا چې د ظالم دفاعو کئی دا ظلم سو کئی دا دا دفاعو کی. واقعی اذهبی لو قابل عدم علی السلام د زامن ذکر او دویم ترغیب اعمال صالحه او تا 35 کی وی یا ای الزی نامنو تقلاب تغو الیل وسیلتا عمل صالحا لا تهشکه او دریم امر پکی دے ظالم له سزا ور کول <coughs> دا انما جزاؤلذینو يحاربون اللہ تین کی او دا غسی رسطو اٹت تیس کیم و السارق و السارقتو فقت و ویدی احما سزا ورکول مجرم لا نزادری خبری پدی پینزم باپ کے راجم اکڑی وی پورا سلوی اختمایات پوری بی یا یوصل وی ختمنا شپغم باب دی اوری کی تسلی ده پیغمبر لا تفصیلی یا یور رسول لا يحزن كالذین سارعون في الكفرین شپغم کی تسلی ده پاره ده پیغمبر تسل وی ختم آیاتنا تر پورا پانځوستم pore تاس باب د وَمَبَاب د دې 51 هغې کې ترک د موالات ذکر کړي چا لاوي يهودو سره دوستي محبت م کوي کوي الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ابي چې سکو سره کوي منافقان داږي د دا پاره د واجر سخت او دا غسی ته نو خپل دوستای محبت زوی نه خولې دي چې تاسو پرې دی دی تاسو د محبت خلق شته ښا دی الله دی پیغمبر دی مؤمنان دی دي سره محبت کوی دستاسو او دا دی بیا بیا ذکر کوي کلذینی خبره او کله دنیوي خبره چې دې سره محبت مسا ته دې کې استاسو نقصان دی دې کې نقصان دی په دا باب دې پر اثر اضریش پیتم پوري ابي اضریش پیتم کې اتم باب دې اوږې کې خاص علما او تا خطاب د ښا او داغي قباحه لو لئنهم الربانیون والاحبارو ان قولهم الاسم واكلهم الصحط دا وګوره پیران دی او لما دیو خلق تدا نه وی چې دا ګنا ده نیمه نکي نیمه نکي نو دا ګناوونو نوم نو دا حرامونو یادار دیکار دی لا تم تر باب سر 67 پوری بیا 67 کینهم باب دی او اږي کې ترغيب تبلیغ یا ایو الرسول بلغ ما انزلی لیک فا لم تفعل و ما بلغ ترسالی انا منیب ذکر کې در پیغمبر در تبلیغ چه ما انزلس دی ما انزلہ ذاقی عصو مثال نو بیان کی دانا اوله اول اصم باب بیارستو ستسی کی ذکر کی او هغه د دې مخکې مزامین او اعاده د ټولو کم څلور مسلې چې پاول کې بیان کړی وي کنا چې د الله حلال حلال د الله حرام حرام الله ذنوم سزنا برکتی او د غیر الله نجس اق څلور مسایل بیا ذکر کوي تفصيل سره مخکې اجمالنو او دلته به تفصيلي دا ټول رد شرکي فعلي او ښا او اخر کې بیا رد شرکي اعتقادیو کې خاص ده پیغمبرانو حال و بیان کی او اغیقی با نفد علم غیب کوي یو هم کی اوما اجمعو اللہ و ماذا فا اقولو مازاو جبتم دم بیانو نسوال شوئے دے یا اللہ مانتا علم نشتا اغیوی یا اللہ مانتا علم نشتا <تصفيق> <تصفيق> تقسیمو دیلسو بابونو تاہم او هر یو باب کې ځان له مستقله خبره چول کې مسایل سالور دویم کې امر مصلح او پدریم کې مثال د ناقزینو سره لورم کې مثال د متکاسلینو او پینځم کې دری خبره چې دفاع کې ودن شي کني خلق با موجني او ظالم نه انتقام واخلی د مجرم سزا ولور کې او اعمال صالحه په یادا کې شپغم کې تسلید لپاره د پیغمبر اوم کې يهود سر موالات مکوې هسته د دشمنان دي د دوستای لایق نه دي وره دینی دشمنان دي دی. دنیوي دشمنان دي او اتم کې بیا خاص داغي د دا علماو قبح چلول نه او نهم کې ترغیب په تبلیغ او لاسمد ټولو مزامینو اعاده وسلو ورو مسائلو او سورته مائده پدې ممتاز دي نه فيه شركي فعلي بیا بیا سر ذو وجوهنا ذکرکې او په دلیل نقل سره د انبيانو نه په نه په او خاص کر د عيسى السلام نه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا اوفو بالعقود ایمان والا و پراوالی و که دا اللہ پوعدو باندی دا اللہ وعدیس یا عبادت تھی چیغا صلات تھی زکاة حج تھی تو آتاو عبادت تا عقود دی کنا ابدا اللہ ابن عباس رضی اللہ عنوی ای بی ما و بی ما و بی ما فی جمیل اشیائی چی سی حرام کری سی حلال کړي او سی که تاوست حدود مقرر کری دی چی دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی عقودو که دا طول کنا او قرتبی ہوئی چی حسن بسری ہوئی چ یو نه به د عقود نمبرد څه شی دی عقود الدین د دین اغاتو احکام چې <تصفيق> ما تعلق بل مرئ لا نفسه سره انسان سره خپل نفس سره تعلق ساتي مم بیع و شراء مالی کاروبارونه و اجارتن و کراین چيوشه احلی خرصئی اجاره ک همزدوری ک دیاری ک د دین د کنا او مناکحتن نکاح وصل و طلاقن و مزارعتن د زومکی کاروبار مزرعت زمینداری و مصالحتن خلق سراصل هاي اوبل سرا مصالحت <تصفيق> <تصفيق> وتمليك وتخيير دا ټول چې ته د مالک شوی یا تابل سره مالک دا او چې له اختیار ورکم وعقد وتدبير هغه دا غنشته په دې وخت کې ولامن او يا مدبر کول او يا سکول خدا ټول په عقودو کې داخلي چه با دی پوراوالی اوکے اللہ پا احکاما پتولو احکاما جی پوراوالی اوکے دی دی دا خام خارالو بندیانو پزان کم حرام کردی ناغلتی ابا پریدکن چه اللہ کم حرام کردی ناغبت اغیط ابا حرام بای خوا نزکے ور پسیعوی چو حلت لکم باییمت الانعام کل جتا صد الله پټولو وعدو باندي او پټولو احکام باندي پرواالي وکم ناغي کې هغه ټا خبره داوان وانه چللا کم حلال کړيدي ناغي ته حرام موای او حلت لكم بهیمۃ الانام دا و سرخمو خیخه حلال کړی استاو د پارار قسم چار پایان ها اده یو قسم علامه ذکر کړدیو بندا چاغوې چې او ما خو د الله په ټولو احکام باندې پوراواله کړې ده او بالکل زکه ټول منم به چې د بحیره ساي بابا کې سلکه ته وړي رسیدونه دي چې هغه نه خوري کې چې تاسو د الله په احکامو نه دي کړې کته کړي وي او تاسو په چې چرګې باندې وېلې ده ادم موږ لن ده ښا وحلت لکم بحیمت الانعام داو گو روزا حلال شستاو دا پارار قسم چار پایان اللہ ما یتلا علیکم ہم اگر اغا حرام سی دن چلستل شی پتا سبان هغه اغا محرمات داللا دي جمیتا وینا بی کې کے خنزیر دا چرا دی غیر محل سوی دی ہم چکم اللہ حرام کردی دي اگر بحلال نګاڼه غیر محلل سید مکیګه حلالون کی ذخکار وان تم حرم چیتہ سپے حرام کی دا هغه محرمات دي چې لګ وښه د پاره دي ټولو مردا پاره نه نو بسکه د لګ وښه د پاره کې ټولو مردا پاره خدا الله حرام به حرام غنی ه چیتہ حرام تلل دی په حج کې مصروفی نوار زے کہ بخار نکے هغه شب نو اجني چې دا غوخه د خوراک ده د اری تسویډوی کنه نو سپیتا او شر مختازیدا وسویډ نوې دغه پابند نيشتا غیر محل السویډ اخار بنو اجني چې تاسو په حرام کې دا د الله محرمات تي لګوخه د پاره دي نو کچابوي چې اره دې کې څه ده الله ين لا يحكم ما يريد مطلبونه ملټاوه الله فیصله کیږي چوغوالي دې ته جمالي علت ویخه بس الله چسد نو هغه کار کوي نو ثبته نو د تاسو نه څه لکه دوه مسلې ذکر شوې تحریمات د عبادت او غلط احللت احلال دي او تحریمات د الله حق غیر محله سوید کار لگتی ور نوڑی بره نخواه اللہ حرام کلی پتا تا دو مسئله ای بخواه دریم ذکرکی در ذکر اللہ نیازات در اللہ در نم برکتی سیزونا که آقا ساروی دی که آقا روزی شپی دی کمیاشتی دی که آقا انسانان دی و جد اللہ منلشوی دی کنا آقای لبا گتی نارو لی آقای عزت بکواه خواه يا ايها الذين امنوا ايمان ولولا تحلوا شعائر الله هلل مقنه اغاسزنا تشد الله الذين خي شعائر الذين على اميد خ غير خي ولا الحرام الشهر الحرام ناغم يا اشتد عزت الشهر كالفلم جنسيدن سولور واغ ياشت تنمرات دي, دي الحرم ولا الهذيا نا کیو سلیبان دي چرته حج کې تنه غلط کاروشو سلوان دي راستو شونو دم په لازم شو نو ګډي واغستو بل شی واغستو نا بازار کې نا بیت الله تا ح میناتا ولل حذیا غیتاب سوای نه ولل قلایدا نو اغسروی چې امیلونو والدیم ذل قلاید تمرات امیل وتا چول شی وی د دې په اړه چې دامن له شوي د حرم دا نه کې غنې په چار زمو موړې د لیکونه منلی ز الله په نوم باندې روان دی بیت الله تا امیناتا غریته وسنه وای ولا مینل بیت الحرام نه غبنديان چې حج حج لرازی قص کوونکی دی د بیت الله نو ګورہ قص کوونکی عام دی هغې کې مسلمانانو می هغې کې بشر ته يهوديان او عيسایانو او مشرکانو می ولیا سره حجل راضی کنا کار سی ختا سو صبح ته سوای نه ولی ځکه دا ذاکره چې مونږ د کور لجو یبتغونا فضلًا من ربہم دا غیزا لب دی چې طلب کوي د فضل ز خپل رب ور او درزا ز رب پل ځوال پکې دی فضل ز کوی چې کو شوک داسی چې التزام له عربو کې وڅګار او وروازو کې سو تجارت کوي سم مزدورۍ کوي نږدې الله فضل له په دي باندې کنا کبتون الفضل والارباح في التجارهتی قرتوی وی ويبتون ذلک رضوانه و دم په کې لطیفی زنهم وتمعهم کبي ذني نذاري ګمان د چمونګم د الله رضا لره غلیو چې سوالم قبول شي اولا رزاکم غریب خو خیال کیسه وځا حللتم فاستواذو کله چې تاسو آزاد شئ د احرام نه نو بیا پاباندي نشته د احترام کوي اجازه ته امر دی په حد پارو ولایجن منکم شنا قوم او انلم سی تاسو لرا دشمنی د دې قوم کافرانو چې ډیره زمانه ده سره دشمنی وکړه دیا ر اسکالم اککی او بیا تکاله مدینه کې ډیر لوی دشمنی د سره وکړه هغه ورسنه چې اوس تاسو راوچت شئ چې دا غی دشمنه ته پوسټ نه کوو نه نه نه مسلمان کار نه دی ښا چې وي جواب زده نه دی یوې یوې خبره ته یو یو مړی پوسب کوما دا کوي کو دا په اسلام کې نشته پران منکې زلې خبري پریداه راوچتن کی تاسو لاره دښمنۍ دېقام ان سود دوه کومانه مسجد الحرام چې تاسو یې باندې کړی وې د مسجد حرام نا په حدیبيه کې اسومره غوسه تاسو نو پسوم راوچتن کی ان تاسو ته دوه زیاتون کې پذې باندې دل طبيع الله تاجت نشته ان تاسو ته دوه استاسو ادی پاراخست شي چ تاسو یې مونږ به تنه وس بدل اخلو او غيوي کز مونږه زور راوی مونږ به ته شو تاسو بدل ما اخله تاسو یا على البر و التقوى امداد کي خلق سرا په توحيد او سنت على البر حقوق الله و التقوى حقوق العباد سوق بالحكس على البر احسانات اعمال والتقوى او ايمان خلق سراودري گے چداغي ايمان تشوق پیداشي داغي اعمال تشوق پیداشي راجزان کافران دي اغي سو خبر دي نتا اسلام ادب و حيا اسلام اخلاق و حيا او سراو گپو گودري تا يسوكسن شي ويلخا ناریبا ستاسو نړۍ مو تاسو سره شي چې وګورئ دا خلق دي چې مونږه په دې باندې پيښ خبرې لنه وکړي مالونه ارسم ولې تبا کړی او دینن موږ سردرونو په شانتي تعلق ساتي مداري وزيذین تشوق پیدا شي دا بتا سوغی سر امدادو کې عل البر والتقوا په ایمان او په عمل کې پتا ولا تعاونو عل الاسم او امداد مو کې دي سره پا شرک و پا کفر و په زیاتی و پا زیادی باندیم و کمال دا اللہ نو او دام دا دینیو دعوت تخا ذکر حدیث کرے حضرت عمر رضی اللہ عنو یو دوست په شام کې او تراتب خام و خامیاش کی او ظل ڈیر وقتو شرع نگئے اغه تاسو کوئ چې هغه صلی هغه وته هغه په شرابو پروته په حضرت عمر رضی الله عنه صلی تحت الیکو داول او په کې د سوره حمیم مومن آیاتونو لیکلو چې العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر ا خونر نو چې حته اورا سي دا غو قوتو. نو بس هي نه نشي اسلام داسي کنه احد به لوسطه په خوګه خوګوان دی او اي چې غافر الذنب او قابل التوبه به خواندل فقيه غافر الذنب او قابل التوبه شدید العقاب اجل او به جړل اتهوبه ويستا چې ما تخپل رو ډېری خې خبرې کړې مچاسره واه پاسره هغه نو حضرت عمر تقریرو کا خلقو تا وی دا سه کار کوي کا تاسو ته اوسلی خبر راشین تاسو وی چې وریګه د پاغه تور اور پس واخلونه د شیطان امداد مو کوي هغه شیطان امداد دي نخ په لر پر دې طریقه و تولیږي د قران دعوت و تولیږي نو بتوبو باسي ولا تعاون علی اسمو العدوان او کھر قیدانی اید نو bio بشکا اللہ سخ عزابی هرمات عليکم المیت تو والدم و لحم خنذیر دا محرمات الهیہ و نیازات غیر اللہ اید رجائیدم اور اید کو جانا وقتا Books جنا support چه کوweight their name من خدا هراما پتا س عنوست مردارا وینابذن کې غوخد خنزیر او ما وه الا لغیر الله به او هر عواز او شی چې आवाज غست شوی نو مغست شوی د غیر الله پاغي باندې د مرده سره شي نو خامې ذکر کې والمنخنقهتو اګه ساروي چې د مړینه خپشي اسات نه ووتو والموقوزه او غاچ په ګټه وښته شي هملشي امام رازی وی ويدخل في الموقوزه ت ماروميه بالبندق وموقوزه اغه شي عمر اغه چي پټو پک وشتل شي په ګولې باندې اته نرزی وی چې چاله دې پر اخکلوي نه حرام شکن والمترديه تو اغه چي راغورزيدلي د برې نه د غرنه والنتي ح تو اغه چي والشي پخکر باندې او ما کل السبعو او چې خوللي هغه لره را وgano دا ټول حرام دي الا ما زکه تم مگرغه چې تاسو لاړې او حلال امکړه چاړم پیراخ کا کلیمام پیوي پر دې ټولو کې نو دا بیا پاک شوي نو حلال شوي قرطبي الزکات کلام كلام العرب الذبح دا عربو په کلام کې زکات ذبح تويخه دا دې سره سارو پاک شي پما زبه حال ان نسب یو حرام دي چاله لول شي په درگاونو کې علن نسب نسب اترول توي درگا کې خامو خاص شي ولادي خلکو لپاره نه خچا منارجه وړکړي چې جنداو درولي چې خلق اډا کې کوزيږي او زه وت معلومي حال منارخ کاری جندخ کاری گومبت کاری اوس خو به ګومبت ډير مشور دي حال علن نسبه سمانه هل الاعتقاد التعظيم نصب ذا يقضي كلامه ددي قدر او عزت کو د البرکت زيدي امام رازي وي وان تستقسم بالازلام او حرام دي پتا سبان دي چې تقسيم کوي په غشوم تقسیم تقسيم څه د پار کوي د امام رازي رحمۃ اللہ علیہ له طالب معرفت الخير والشر نغوشونه به ځان لخير و شر او شر معلومات او خپل قسمت به معلومو چې زما قسمت خځه کو خن ده نغوشي بره اغستو اوزي موارد بناستوته هغه له پیسې ورکړي خیر او شر به معلومات او بواسطه ضرب الاقداح په ذریعے د غوشو سره کې هغه به رئیس تل عليه الجمهور وې دا معنی جمهور ځان تاسو تقسیمو چتا سو معلومه خپل قسمت په غشو سره ا کې د دنیا ټول دا لبي ما به را ديخه چې دا خلق لګيایي ناشتي څوک تاسو کې څوک څوک دی دا داخل داخلي قرطبيوي بالازلام ذالکم فسق دا ټول کارونه حرام دي سمره او شمارل او شمارل فسق دا ټول حرام دي او ټول گناہ چې دا په تلګې ده يهوديان او نوو مشرکانو ته نوبز داږي سلګ ډېر چرته یو رک کې وراتلو شرع اسلام خدین ده او جدا به خوش مارلی شون د ټول تما او سره خوا را شو نو الیومانا چې دا بیان شو او سورت المایده کې یس الذين كفروا من دينکم ناو شو دا مانا دا، چه بس دا دین اخوخ شو کافرن مستاسود دیننا یو معنا ده چې بس د دین یې خو خو خو س خو خنه دي دیکې وی دې چې اجازه نشته اس نه منی ده نه منی بس هغه شو لکه نو چې خلق ناو میزه ده کنه من دینکم یا ناو شو دا کافرن من دینکم مستاسود دیننا چې رد او فَلَا تَخْشَوَمْ مَيَرِي گِهِ دَ دِينَ وَخْشَوَنْ اللَّهُوِ زَمَانَ يَرِي گِهِمْ عَلَيْهَوْمَا اَكْمَلْتُ نن چې دا چِده صورت نازل شو نو پورا مه که استاسو ده پاردین احکام پورا شو او پورا مه که واتمم توالیکم نعمتی تمام مه که تاسو باندخ پل نعمتو اکمل تو واتمم تو ففرق علامه ابن قیم وی یو کتاب کې اجتماع جيوش المسلمین نپیدا کی پدیده و کی نوی کی لیکلی چې اكمال دې ته وی چې احکام یې پورا شو اتمام دې ته وی چې طریقي یې پورا شو در حکم نه پاره الله طریق او اخوت پیغمبر کوه استبان دي نوی لوتي مونږه او سنت بل محتاجه بلسته بلکی تابته پسکه د دین په کمال کې د دې کې نوی محتاجه هه په تشریح کې محتاجه یو چې قران او سنت کې اوله لغت ګران نمنګ بار په دې لغت کتاب ګورو او تشریح ده هغه کمال او تمام نه یا یو قاعده ای مسالې نحوی صرف ناغي کې پسه ودغه ګورو دا په اکمال کې ناراضي هغه تشریح دا تشریح کې محتاج ایو او پدینې کې نیو محتاجي زموږ دین ناقص دی ورګه چې پوره کو او تمام مې په اوطا سبحان ذی خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دین الله یزرزم استو زپاره چې اسلام استو دین ش توحید استاد الدین شو ځکه <تصفح> اخیری مفسرین وی مولانا تنوی چې معلومه شوه ان مستنبط الفقهاء من الاحکام بالاجتهاد من الكتاب والسنه داخل فی الدین الکامل کوم اجتهیدین او اجتهادات کړي دي او احکام یې د قران او سنت راېست دي د دا د کامل کې د داخلې که نهجواتې نهدي باارتې نهدي چې ګ هغې د بل ځای نه سره وړو توه تنجیل ن خو دا سووک نه شيویللی چې بیا دي د اتحادات سه کوي دا خو د قرآو سنت احکام احقامام د ټولخه همې تر را اسوک چې محتاج شو او في مخمهسطتن په لوګ کې غیرره متجانې ف من چېنی مییلان کوون کې ان الله غفور الرحیم بشکل لا بخنکه مهربان دی ګره دې ته رخصت وای نو رخصتونه کې ټولو کې دا شرط دی چې الله رخصت ورکړي کنه نو په دې کې ورکړې چې څلې اوګه شو مردار ایبل سنې نو خوړې شي په خیره متجانف الیسمن په دې غرض نه چې خوګه په لګیدا نداخو مه اعلان شبل پلم اعلان شو دا مثال شو یا لا رخصت ورکلې او مخکي چې کو سو کوم راگیر کې قتلیم نو یې او دتوی جوایا چا علي او دباو مو کې پاغاز چراو راواله د کلشن کوپه چې جنت ته وليګو راواله هان ته دا وخت کې شي یا علی وګتا قران ویلی نو ته بداس یا علی یا علیو ولې غیر متجانف الاسم شي تا په خپل خیال کوي چې زه خدای چې سوره آیته القرسی راغلی چې وه هو العلی کوم چې یا علیو به خوشاله شي د تاوریه وی کنه دمر په خیال ساتهخه چې تب سمره ځان بچ شي نو ځان وبچ کې غیر متجانف الیسمن فقهاو دا عمل کلی دي چې زنا نه پرداده کنه او بعضی وختونو کې عذر راشي لکه سموقدمه او سکیس او قرط تتل شي او ال تغوی وی کنه وی د امحکارا که م موږ څنګه ستاسو وی لیکو او ستاسو خبرو لیکو قاضی دې کار سوک دې هغه بد دې مخت ته په دینیت ګوري چې فیصله کوما شریعت ته او هغه په دینیت تو کار ته چښکلی دا او کو بدرنګ ده نو غیر متجانف الیسمن دې بګی واولې د ګنا ته واولې دومره اختیار وځه فین الله غفور رحیم یڅالونا کما ذا وحل لهم تپوس کستانه د صحابو چا د دې د پارسه حلال شو بیر زوري خبرو ونه له تاسو خبرو وکنه چې دا, دا, دا, دا خو ټول حرام ذکر کړو دا حرام دي دا حرام دي نو حلال بګی کوم دي قل وحل لكم الطيبات او ايا جهلال کی استاوزه پار پاک سې زونه پاک سې زونه خره کنه دا غلا مرذار ذکر کړی او ته یی واد ارجا ته معلوم دی پاک سيزونه فره هاه پاغه پاک او کې بازي داسي چې په لیتو سره نزدېکته راشي اولګي و سره کډیر خلقوی چې الکل لري کا د دې نه ساته وکړه کلکل و سره نزدې شي کنه چې د هغه بس حکومي ناغه پکې مسله د ښکار رااله چې ګ ښکاری سپې نوخلي په لیتو ده که کښکاری چتا سوشه دې زنده سارو کې نه خلیه پلیته ده کنه کوم ارګانو کې ښکاری سې زونه دې نومردار دي کنه خلیه پلیته ده خو څلته کې پاک شي او نیو چې دې په پاتنه پوئغو مله دا مصلبه بیان کړ حلال دې استاوده لپاره پاک شي زونه او ما علمت من الجوارح او ګټا استليم ور کلیږي تا چې ښکاری سې زونه دې زکا چه اگه شه زخمی کئی کنا کپا او کپا پنجوی خوا او زخم کوي کئی او اگه تعلیم ورکلی او پا اگه اخکار کوای نو اگه اخکار ستاو دپار حلال ده ولیکن دا اگه تعلیم اگوره چې سنگ سنگ خبری ده نو یو دا شرطه چه جواره حیم اگه شه به زخمی کلی وینه باتی وطی ورکلی خوا دوی مکلی بینا تاسو بی پری داگی پسې اگر په خپل اخوانځي تاسو به وا اشکینو زیبور پسه دهن تا هم باز په قهاوي چې په مارغانو کې دا شرط نشتا ځکه مارغه دومره تعلیم ناخلی چې هغه وتا ته انتظار کوي چې د ماتا نه نه अवे کې کاور پسی شو نه خیر دی وینو ها تعلمون نا عنا تاسو به تعلیم ورکړي چې زُنوتا مما علمکوم او ها چله تاسوله کوم تعلیم در کړی دی م معله م کوم الله فکولوې معام سک نعلیکم نخورې تاسو هغه چې دی ستا او دپاره اوساته او پخپله نخورړه کې شر سپی او کو بل ځ د سرو تا پرېښود او هغه پ خپله پ را لیا چې بیا مخوره د تعلیم نه دی غې م معام سک علیکم پذیره کې وایي بیزاوی چلایش ترې تو ذالک فی سبائت طیوری په مارغانو ښکاریو کې دا شرط نشتا ولې زکه چې هغه دا تعلیم هغه سره ته ګراندي او دا غصیبې قول ذکر کړي چې وقاله ابو حنیفه ابو یوسف محمد زفر سلور واړوي چیو کلو سید البازی وإن أكل كبابز د ور پرې خوړو هغه مرغۍ او نیوان پخپلې خوړه نو خلاصې کاتینه دا ستاسو لپاره خیر دی حلاله ده ځکه چې هغه دمر تعلیم نشي هغه ستېجې تعالی تیار راوړي امسکنا علیکم دا په دې نورو کې دا شرطه وذكر اسملای علی او ذکر کوید نوم د الله پاغي باندې چې کلې ور پرې دین الله اکبر اوایم ولی ابن جریر وی حذا یذل علی ان حال الارسال بمنزله حال الذبح دا پرېخدل د خکاریشی داسې دی لکه ساروی لالول چې الهاله کتل لا اکبر وینو دی پرېخدو کې به مو وې کنه دا په منزله زبح دینو فی وجوب التسمیه علی چې بسم الله په دغه وخت کې وایو وتق الله و یریګا ذلانا اسے ناچی مردار او دا اوس چې کوم نا کی گنا اگیو تا او تعلیم نہیں ور کرے اس پیور پری دیا غال تا کشتشیو نہیں سی عدید آغا دا خلے نا پزور اخلا سکی مردار او خورے اللہوی او یارے گئے دمانا ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر حساب کو ان کے دیم علیہ و موحل لکم نن روزی چدا صورت نازل شو حلال قرش استود دو پارا صفا و سترسیزنا و طعامللزین و تو الكتاب حلل لكم او حلالا او حلالا حلالا حلالا دو کسانو چې ورکلشوی دو اگیتا کتاب و مخی او از رواد دو پار رواد دو که یهودیانو سشیل القرری و عیسایانو سشیل القرری او از پار رواد زګا غریبوم د الله نو مخلي کنه زمونږ د غریب خو یو سره اختلاف په پیغمبر کې دي چې غریب زمونږ پیغمبر نه مانی انورو عقیده توحید غریبوم ده چې کوم اصلي اهلي کتاب دي ها دا پښته دی وی کچریستا په مخ کې تا اورې دو يهودي عيسائي حلاله کولا انومی پید عیسیٰ یاد وزیر بیا آغستو بیاوی نخوری تاوہ و رید دلتا اموی ابو حنیفہ ابو یوسف و محمد و من کانا یہودی او نصرانی من العربی والعجم کدا عربو نی کدا عجمو نی خوچی یہودی دے و نصرانی دے فضبیحتو مزکاتن دا راح لاله پاکه دا ویلې کله چې هغه په ځان نوم واغستو when some man nasrani alaiha ismul masiih no lamtu kal kal agino mi paghastab ya ban shi وذاكر اسم غير الله تبلچانو می پواغس وانت تسمعو اتو اوري فلا تاكل بي مخره ويذا غاب عنك او چته نوي چته ځان لې حلال کړی دا او ته نه دی اورېدل چې نوم د عيسو دا وزير پواغست نو فكل بي مخره فقد الله لك ثكل لويلي جو طعام الذين اوت الكتاب اهلل لكم داې حلال ستره او داغاسی یو تو عامکم حلل اللهم ته دغه اړخ باندې ذکر کړو اگر چې دیو تزرورت نو زمونږه خود داغی د پارهدار چا د پاره حلاله قرآنوي چا تو عامکم حلل اللهم استاس حلاله داغی د پارهوم جایز ده ذکربل حکمت زګاروستور پسېده يهوديان او عيسایانو سره د کولو خبره ده داغي کې یو طرف بیان کړي چې دا جایز دي چې تاسو داغي نکوي اذابل طرف نشتر چې اغي ستاسو نکوي دا نشته دي چې دیو داغي فرق راشيخه چې دلته د جنبین نه جواز دي د خوراک او د حلالي په حق کې او د نکاح په مسلې کې د جانبين اجازه نشته والمحصناتو من المؤمنات او جایز دي څو پارا پاک دامنې د مؤمنانو دا قران او لا ذکر کوي کنافه عفائف <خخ> <خخ> پاک دامنې والمحصناتو من الذين اول الكتاب من قبلكم او پاک دامنې دایې کساننا چور کړې شوې دا غي ته کتاب مخکې تاسو نه چری پاره پلي او عیسايت دین باندې لیکل کیږي نه پاک دامنې او کاریګي چرته بل څه پیدا شو لکه يهوديانو خو د شو څه بل څه شياګانو عیسایانو شيا شو بل بیا شو نبي هغه پاک دامنې نه دي کنا به وسارنه کیږي اذاته تمون او نجور او نا کلی چ ورکړی تاسو دی له ماهرون زده غیر مصافحین نیت بس تاسو پذی کدايه چې شې تاسو پاک دامن او نشې تاسو بد لمن ولامت تخذی اخذان او نشې دغه غلط نیون کې دوستانو لار چې ددي حرامونه بچې نوزکه اکثر فقهاوی چدانې کا ذ اهل کتابو سره جایز دي او سره د کراحت نه دا او ته سره د کراحت نه ولي قرانم د دې تقاضا کوي چې ولامت تخزی اخدان اری خو کافر دي او دا را چې الله تاسو بچکولې دغه رګونه هونه نه نو دي په حق کې تاسو ته اجازه تو کها نور چې کله خپل مؤمنان مسلمانان پیدا کیږي نو تبه اری تاسو رنه کې امن یک بلی ایمان دا خطر وب کیوم دا کنه ها چې موږ لیدل دي او لیدل دینو چې انګريزې وکړه او دې څنګه ده دې کوئی مسلمان دی ها نو چې سمو دا وشي نا هغه ورسره انګريز شي نو ګوره خطر وکنه نقصان وشي کنه ښه نلتا باندې کیچ غره داسې بنه کوي هغه سوچ چې کفر او کې پس د ایمان نه و دې څوک رشته څوک له چې هرڅې پرواوړې دي نو فقط حبيت اعماله ټول اعمالي बर्बाद شو کس منځونو د سونا سروجې تراوي کړې نه غرسو बर्बाद شو چې تا باندې دومره غلبا وکړه قال الزجاج دې دی دې کوي چې مان نه فر دا یکفور بالایمان سمانه احل ما حرم الله اغه شی حلال کچ هغه حرام کړو الله یا حرم ما احل الله یا غشی حرام کچ الله حلال کړو فہو کافرن دا کوفر دی کنه نو سنن چې تالت کې غی سر رشتہو کې او سخر کرل لړشی سخر کرل لړشی ول تکي دغه پروتې په سال په دسترخوان باندې لکن زرقا مردار ایو دا و خورا کو نه شراب نو ته وسوي چې هر اوسوک مجبوری دا او رښتاوم کړیدنه نه مې یک فور قران وایخه او فیل اخرت من الخاسرین او د په آخرت کې ډیر ذلیل شي اگر ک دنیا کې فخر کې او خلق صفات کوي ير ډیر مالدار کورانه وایخه امریکا کې ډیر مالدار کورانه مونته نو خلق صفات کوي الله یو په ډیر لوی تاوان او خسران کراوي ها دا یو بابو سلور موسى ايل بيعان ترز